Проте ця обставина ніскільки її не засмучує, хоч усім нам доводиться потроху за неї працювати. Бо як відмовиш, коли на тебе дивляться благально такі чисті блакитні очі, коли винувата усмішка така промовиста. Але Люся не любить, коли її називають малою. Вона вважає себе страшенно дорослою і самостійною. Ця думка мирно вживається з частим прохальним поглядом. Той погляд до всього ще й безжурний, Сьогодні я вперше позаздрив Люсі, як півгодини тому Комарову. Проте Магда вважає мене теж бездарним. Бездарним в умінні жити на цьому світі. У вмінні любити це життя. І відчувати смак до нього, відчувати повнокровність. А що? Як я справді не опанував цього мистецтва. А раптом зринає думка, що змушує мене здригнутись якщо це справді так, як каже Магда, то кепські мої справи. Тоді мене не врятує ніяка квартира, навіть якщо трапиться диво, і Кавунін захоче щось для мене зробити. Тобто зробить те, чого я сьогодні маю в нього попросити. А я таки маю, і гаяти дарма час не в моїх інтересах. З цим усвідомленням я й устаю за столу. Це перший сьогоднішній вчинок, продиктований внутрішньою необхідністю. Ти в буфет? То візьми мені цигарок, якщо є, каже Вадик. І пачку печива, будь ласка, будь-якого. Я мовчки беру гроші, киваю головою, йду. Вихожу. Признатися, куди йду насправді сили не стачило. Тому, що за моїми словами, постали б запитання, особливо в жіноцтва. До кабінету Кавуніна, нашого начальника КБ, 12 кроків. Кабінет нашого шефа Суціль завалений паперами, рулонами ватману, стіну підпирають креслярські дошки, коло дверей примостилася блискуча залізна рейка. Його самого, маленького, вусатого товстуна, здається, не видно за того безладу. Але мені відомо, що то не безлад. Якщо спитати, він відразу пояснить, навіщо кожен з цих предметів у його кабінеті, як пояснював недавно якісь чергові комісії. І комісія повірила – все це вкрай необхідне для роботи, навіть Рейка незабаром піде в діло, хоч вона лишилася стояти на своєму постійному місці, як і рік тому. Михайло Петрович радо підводиться мені на зустріч. І він взагалі всім радіє. Здається, що немає такої людини, який би він не зрадів, не попросив поділитися якоюсь ідеєю, думкою або викласти своєм. Він чекає наших ідей, як спрагли краплі води. І хлопці часом навіть вдаються до кепкування, Йдуть до шефа із наперед заготовленими помилковими чи одверто фальшивими ідеями. Та шеф уперто не помічає цього. Він терпеливо пояснює, в чому котрий підлеглий помилився і радіє, коли той каже, що зрозумів свою помилку. Іноді, мені здається, любий шеф просто кепкує з нас. І він знає наші наміри і охоче веде гру – поступово домагаючись невидимої переваги. Одного прекрасного дня він усіх нас накриє мокрим рядном, або просто відкриє, що хитрував, отже, був розумнішим за нас. А коли це не так, якщо гри немає, то чи справді він такий наївний? Чи, може, наївність, то лише вершина айсберга, або я чогось не помічаю чи не тямлю? І він підвівся мені назустріч, сяючи і, безумовно, радий моєму приходові. Вийшов за столу, щоб потиснути руку. Мені навіть стало соромно, що ось-ось маю обманути його сподівання. Але відступати пізно. Я переборюю бажання зварганити щось несусвітнє, що зовсім не стосується справи, з якої сюди прийшов, яка мулює із самого ранку, і від сьогоднішнього майже безмовного нервового сніданку. «Слухаю, Андрію Платоновичу, тепло каже шеф. Сідайте». Маєте якусь ідею? Я довго вмощуюсь на стільці. Той противно скрипить, ніби ось-ось має розвалитись піді мною. Кілька секунд слухаю, як нахабно голосно зищить муха десь під стелею. Краєчком ока вловлюю, як пожовтіла кленовата гілка, що зазирає у вікно шехового кабінета. Так. На дворі вересень. На порозі справжня осінь. У мене теж колись буде своя осінь, але я не певен, що матиму, з чим її зустрічати. Взагалі, єдине, в чому я зараз певен, – це моя присутність в цьому кабінеті. А ось її необхідності, навряд. Крутиться у мене в голові хімерна загадка. Хто біжить швидше всіх, але не добігає до фінішу? Відповідь – той, хто імітує біг на місці на тренажері. Але чому він до фінішу не добігає? Зненацька думаю я, він же злізе чи зійде з того тренажера. Неодмінно зійде. До того ж, загадка, продукт вадикового гумору. Надто сучасна, незугарна, така собі хохмочка. От згадалося. Я такий бігун? Ні-ні. А чому? Не хочеться говорити. Піти до біса з цього захаращеного кабінету? Зробити всього 12 кроків коридором. Ну, ще до дверей тут, в кабінеті і в нашому секторі. Я раптом побачив такого бігуна, що біг на місці, але то був не я. Кавунін дивиться вичікувально, навіть підбадьорливо. Його довгі руки зовсім близько, посеред стола. На вказівному пальці правиці поруч зі шрамом невеличка чорнильна плямочка. Мені взагалі везе сьогодні на плями, тільки їх і помічаю, а згадую всіляку чортівню. Десь за вікном гудуть наші цехи. Гахкає водозабірник, скидаючи чергову порцію води. Мені раптом захотілося туди, на повітря, постояти хоч би коло башти водозабірника, подивитись на тугі водяні струмені та денні митєві веселки, які вони утворюють раз по раз, а не марудитися в цьому душному кабінеті, наповненому паперами та ідеями. Але господар кабінету чекає. І я мушу нарешті спромогтися на слово. Михайле Петровичу, починаю важко, ніби віз старезний рушає. Сьогодні п'ять років, як працюю у вас. Ювілей, отже.